Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма Слово. У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. В одній із попередніх передач уже йшлося про помилки у мові засобів масової інформації. Так. Але тоді ми встигли прокоментувати лише частину мовних помилок. А скільки їх можна почути і прочитати щодня, годі й говорити. Пропоную присвятити ще одну програму аналізові мовних помилок, які часто можна почути в нашому мовному оточенні. Почнемо із неправильної вимови і помилкового словотвору. Скажімо такий приклад. До сьогоднішніх днів. Мені навіть вимовити його складно. А як це вдалося журналістові? Крім того, саме словосполучення до сьогоднішніх днів неправильне, тому що слово «сьогодні» походить від двох слів – «цього» і «дня». Тобто виходить, що слово «день» у словосполученні до сьогоднішнього дня вжито двічі поспіль. Краще сказати «до сьогодні» у значенні від певного часу у минулому до того часу, який маємо зараз. Довелося почути. Борошно пекарське. Словники фіксують наголос пекарський, пекарська, пекарське. Тут мається на увазі щось, що належить пекареві або є складовою частиною процесу випікання хліба. Ми можемо тільки здогадуватися, чому з'явився цей наголос. Можливо, комусь здалося, що буде правильно сказати так, як у російській мові. Адже наголос у російському слові «пікарський» стоїть саме на цьому складі. Дуже часто у ЗМІ можна почути такі наголоси, як «Подарунок від тата і мене» «У гонитві за наживою» Щодо слова «мене», то воно змінює наголос відповідно до змісту висловлювання. Наприклад, «Сьогодні мене не було у місті, але цей подарунок від мене». До речі, краще було б замість подарунок від тата і мене сказати цей подарунок від нас із татом. І ще, ми звикли досягати мети, бо добитися її просто неможливо. Це б означало, що хтось бився за миту так, що аж добився, скажімо, до першої крові. Можна сказати, наприклад, звертаючись до хуліганів. Не бийтеся, бо доб'єтеся до того, що не зможете ні лягти, ні встати із живих уст. А щодо гонитви. Це слово також має тільки один наголос. Тож словосполучення звучатиме так – у гонитві за наживою. Часом доводиться чути або читати по-українськи, по-італійськи, по-російськи, по-англійськи. Ця помилка могла прийти до нас через вплив російської вимови. В українській мові всі прислівники з префіксом по закінчуються на -и. По-лисячи, по-іспанськи, по-чужинськи, по-людськи. А ще краще на -ому. По-іспанському, по-чужинському, по по-людському. До того ж, читаємо, пишемо, говоримо, перекладаємо ми мовою українською, італійською, російською. Слід сказати і про випадки порушення синтаксису. Неправильно будову вуречення чи словосполучення. Такі помилки часом заважають зрозуміти, про що власне йдеться. Наприклад, таке речення про групу молодих митців. Аби створити колекцію, у хід пішло все. Правильніше було б сказати так. Для створення колекції митці скористалися всіма доступними матеріалами. На жаль, останнім часом такі неточності трапляються часто. Ось іще один схожий приклад. Побачивши камеру, її гостинність як вітром з долу. А йшлося про те, що продавець неякісних товарів дуже неприязно поставилася до знімальної групи. Очевидно, автор цих слів мав на увазі. Приязність продавця зникла відразу, щойно вона побачила нашу камеру. А ось що довелося почути про відомий циганський оркестр – вони зіграли більше два десятки творів. А щоб навчитися грати на скрипці, треба займатися самого дитинства. Чому наші репортери так часто забувають, що порівнюючи щось із чимось, треба казати «більше ніж», «більше як», «більше від», «більше за», «більше проти». Так само слово «менше» вимагає, щоб далі вживався один із прийменників «ніж», «від», «за», «проти». Прикметники у вищому ступені порівняння, наприклад, «кращий», «старший», «нижчий», «більший» теж мають вживатися зі згаданими прийменниками. «Кращий, ніж був», «сестра старша від брата», «нижчий за мене», «урожай більший проти торішнього». А займатися можна, скажімо, своїми справами, спортом, тому що після дієслова «займатися» Обов'язково слід вживати іменник ворудному відмінку «займатися чим». Тобто в реченні «щоб навчитися грати на скрипці, треба займатися з самого дитинства», слід було сказати «треба тренуватися або ж починати займатися цим з дитинства». Олено, а чи могли б ви погодитися з тим, що ускладнень можна запобігти, а готелів у Сполучених Штатах достатньо багато? Назвичайно, ну, ні. Це все з реклами. Так, ви правильно відчули. Ускладненням можна запобігти або ж уникнути їх. А у реченні ускладнень можна запобігти З двох правильних форм Зробили одну неправильну До речі щодо готелів Їх може бути або багато Або достатньо Залежно від того, що мовець хотів повідомити Потенційним туристам Але ніяк не достатньо багато Відчувається російське Довольно много Якому відповідає українське Досить багато Не менш дивними видаються І такі форми Позбавитись від хвороби. Фізіотерапія корисна всім, замість для всіх. Люди прийшли за благословенням. Позбавлятися можна когось або чогось. Наприклад, учора я позбавився купи непотрібних речей. Але краще користуватися словом «позбутися», до якого додається іменник у формі родового відмінка «чого-чогось». Корисне – Може бути щось для когось або для чогось. Наприклад, тримати книжку занадто близько до обличчя не корисно для очей. Приходити ми можемо тільки по щось, іти за кимось або чимось означає слідувати за цим кимось або чимось, тобто реально мати його перед собою. Що й казати, сумна ситуація з нашою мовою, якщо в одній із програм було сказано таке «Націнив на них, і з ліками роблять, що хочуть далі». Мабуть, це треба розуміти так. Завищивши ціну на ліки, з ними роблять, що хочуть. Але як тоді зрозуміти, що таке сердешні препарати і сердешні проблеми? В українській мові слово «сердешний» означає «нещасний» то чи можуть бути ліки нещасними? І чи можна так сказати про ті проблеми, що діти сьогодні мають менше книжок, ніж потребують? Незвичайно ну, ні. Насправді ліки, про які ви згадуєте, були серцевими. А проблеми з книжками для дітей можна хіба що взяти близько до серця. Та годі казати про дотримання мовних норм, якщо десь сталася подія, що затамовує подих. Від сильних переживань може перехопити подих. Людина може затамувати подих. Але ж людина, а не подія. Ще одна поширена у рекламних текстах помилка. У реченні «Чим більше ти рухаєшся, тим інтенсивніше твій захист», неправильно вжити слово «інтенсивніше». Тут мало б бути захист який – інтенсивніший. А слово «інтенсивніше» відповідає на запитання «як», «яким чином». Так само недоречно звучить і фраза «лише моя любов стала сильніше». Любов може бути тільки сильнішою і відповідає на запитання «якою». І коли про ціни пишуть, що вони стали краще, можна собі подумати, що ціни стояли погано – а тепер ціни стали і стоять собі краще. Ну, з такими рухливими цінами і жити не страшно. Числівникові форми теж часом перетворюються на ворогів нашого мовлення. Маємо приклади з реклами. Від вісьми тисяч гривень до шестиста кілометрів. Від ста дев'яти тисяч дев'ятсот гривень. Це складені якісні числівники, які мають змінюватися відповідно до правил українського правопису. Мало б бути від восьми тисяч гривень до 600 кілометрів від ста дев'яти тисяч дев'ятисот гривень. Є кілька слів про переклади кінофільмів. Про одного з персонажів перекладач сказав Він робить те, що чекають від нього А інший персонаж не дуже здраво мислить Людина може відповідати очікуванням чи сподіванням інших Може робити те, чого від неї очікують Але як вона може робити те, що чекають? Цей переклад занадто схожий на російське «То, що від нього ожидають» А слово «здраво» у сучасній українській літературній мові не існує, є тільки книжне «здравомислячий». Не можна казати і так, якщо я потерплю провал, або ми мусимо поступити так, як вважаємо правильно. Провал – це урвище, розчелена між двома скелями, синонім до слова «провалля». У вторинному значенні – це поразка, крах чиїхось мрій і сподівань. Людина може пережити провал, якщо це слово вжито у другому значенні, але потерпіти його не можна. Щодо поступити, цього слова взагалі немає в українській мові. Тому слід було сказати так. Ми мусимо вчинити або зробити так, як вважаємо за потрібне. А ось приклади, у яких не точно вжито слова «говорити» і «казати». «Кажу від її імені, і я не говорю, хто ви такий». Тут треба було казати, говорю від її імені, і я не кажу, хто ви такий. Словом «говорити» називаємо сам процес мовлення, говоріння, спілкування, розмови, виголошення промови тощо. А слово «казати» називає цю дію більш узагальнено, відсторонено. Порівняймо. Люди говорять, тобто розмовляють саме зараз, і люди кажуть – коли йдеться про якісь узагальнення, як у пісні «Кажуть, люди, і сама знаю, що ти мене не любив». Тому й початок фрази із відомої телепередачі «Народна приказка говорить» мав би звучати, як «Народна приказка каже». В одному фільмі прозвучало й таке – я вчив риториці в школі. Вчити можна когось, наприклад, учнів або щось, наприклад, вивчати іноземні мови, але не як учитель, а як учень. Тому правильно було б сказати, я навчав риторики в школі, адже навчати можна когось чогось, наприклад, учитель навчає учнів української мови. А з іншого фільму дізнаємося, що можна кинути когось, захищаючи власну шкіру. Мабуть, тут малося на увазі покинути, залишити на призволяще. Адже кинути можна якусь річ на землю, а покинути означає полишити когось або щось, піти від когось або звідкись. Крім того, існує чимало фразеологізмів, пов'язаних не зі шкірою, а зі шкурою, у тому числі і захищати свою шкуру. Тут слово «шкура» вжито в іронічному сенсі. Вживають його переважно у розмовах про боєгузів, Тому згадана фраза мала б звучати так Покинув його, захищаючи власну шкуру Не можна казати і так Перевірено власним досвідом Художник по наколках. Люди встали під його прапори. Найперший музичний інструмент в історії. Перевіряти щось можна за допомогою власного досвіду. На власному досвіді, але не власним досвідом. Це досвід, а не робочий інструмент. Художник, який малює наколки, тобто специфічне татуювання, має називатися художник-знаколок, або ж художник, який робить татуювання. А встати можна вранці після сну, після падіння, підвестися із якоїсь поверхні, з ліжка, з софи тощо. Тож варто було сказати так. Люди стали під його прапори. Тобто повірили у героя фільму, як у лідера, пішли за ним. Та й слово «найперший» викликає в мене сумніви. Це слово не має ступеню порівняння. Хіба могли б ми сказати «найдругий» чи «найтретій»? Отож, мало б бути перший музичний інструмент в історії. Помилки є у всіх мовах. Але дуже прикро чути їх від тих, хто мав би бути зразком для інших мовців. Аби цього уникнути і дізнатися про мову більше, послухаймо відповіді на ваші листи. Перед мікрофоном доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики Інституту Української мови Національної академії наук України Городинська Катерина Григорівна. Марія Іванівна Балдук із села Баштанки Миколаївської області запитує, з якої букви писати назви вулиць що складається з двох повнозначних слів. Якщо обоє повнозначних слів уходять до складу власної назви, їх потрібно писати з великої літери. З малої літери пишемо родові або номенклатурні назви, до яких належать слова «вулиця», Провулок, «бульвар», «проспект», «майдан», «площа», «спуск», «узвіз» та інші. Наприклад, «вулиця Велика Васильківська». Вулиця Маршала Малиновського, вулиця Паризької комуни, проспект Дружби народів. Застерігаю. У українському правописі, параграф 38, пункт 9, у назві проспекту Дружби народів слово «народів» помилково написано з малої літери. У деяких назвах вулиць, особливо населених пунктів, збереглися слова на зразок «вал», «яр», Ворота, Тік, Затон, Клин тощо, які вже не сприймаємо як родові назви, тому їх пишемо також з великої літери. Порівняймо. Вулиця Верхній Вал, вулиця Ярославів Вал, вулиця Княжий Затон, Боричів Тік та інші. Якщо маєте запитання з приводу нашої мови, чи просто хочете поділитися міркуваннями, пишіть нам на адресу: Програма Слово, Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26. Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку: lit@nrcu.gov.ua. З позначкою до програми Слово. Передачі Олена Ткаченко, режисер Лариса Оласовська, звукооператор Людмила Будко. Щастива! До нових зустрічей!